Elas korta talumes künka peal Võib olla täna tema Elab veel seal Elas korta talumes künka peal Võib olla täna tema Elab veel seal kord vanad kurat tema juurde astus. Müüda. Müts oli peas, oli taskus, vana tema juurde astus. Müts oli peas, käed oli taskus, küsis, kui palju on rahvas sinul siin, ühesid endaga kaasama viin. Küsis, kui palju on rahvas sinul siin, ühesid endaga kaasama viin. Ära sina poega mult ära võta. Koidust koidunit tööd teha mütta, väära sina poega mult ära võtta tema koidust koidunit teha siis võtan eide sinult kaasama, panen pojat põrgus praadima siis võtan eide sinult kaasama, panen pojat põrgus praadima Kurat oli üsna õnneli, sest teid oli üpris ümarik. Kurat oli üsna õnneli, sest ei oli üpris ümari. Varsti tema puhkama pidi istus, känule ja pühkis higi. Varstega tema puhkama pidi istus, känule ja pühkis higi. Kui siis põrgusse jõudis ta, käisks kõistel, kes südata. Kui siis põrgusse jõudis ta, käeskes poistel lõkkes südata. Ei taga hiurroobi võttis, poistel nahad kuumaks küttis Eita hiurroobi võttis! Poistel nahad kuumaks küttis. kellel tema ära oli tõmalud sama ja kelle oli paigast ära kõhunnava. Kellel tema ära oli tõmalud sama, kellel oli paigast kõhunnava. Kuradi pojad siis tihkusid nutu, isa viise nõid ära ruttu, pojad aga tihkusid nutu. isa viise nõid ära ruttu. Hommikul kui päike tõusis, kurad jälle tallu jõudis Hommikul kui päike tõusis, kurad jälle tallu jõudis Võta oma aiteda pole minul vaja, pööras nõid pahem pidi minu maja Võta oma aiteda pole minul vaja, pööras nõid pahem pidi minu maja olen kuradiks maaga, sen tunda sinu eidega Küll on eel ei kuradiks maaga põrgut sain tunna sinu aidega küll on kavala nemad põrguski välja tulevad küll nende on kavala nemad põrguski väljat tulevad